Euskara aipatuko dugu, Euskararen urtaroa, joan den larumatean asizena, Euskal Elkargoak plantan zuen ezagiduen ekimena da, eta bendoaren hiru arte Euskararen azartuko eguna arte iraunen duena, ekimen parte hartzailea da, elkartek baitituzte ekimen desberdinak antolatu, egun bat horutara, eta Elkargoak diruz lagundu. Gurekin dugu, sarantion duguti Euskal Elkargoan, Euskara egunan. Egunoan? 2 edizioa da, Euskararen ugtaro antalatzen duzuela, nahi du ekan, be lehena martxatu zela eta... Bai, uh, irganenuk, baxer, irugajena elkargoa ah. sortu denetik. Ha, ah, dos. Aitzin, baxena, foran egiten zuten. Bai, egia ja, da, ba. Oru, oruko gara bai. zabalago, bai. Horri da. Bai, bai, bilizan, bai, lehena bai, bai, lehena bai, eta haure untsa Zer da. Zerta sekatzen duzuena, ekimenunekin? Zert da elburua? Ekimen honek baditu bi helburu nahusi, uh, lehena da, uh, bo, beti erabilpenaren gaia lantzea, eta oktarako uh, eskuarazko itzok du uh, batzu proposatzea eta jostatzeko, plasek hartzeko, erabilpena lantzeko, eta biga jena da ere, Um, hain bat eragile uh, urte guzian ari dira eskualaren alde, eta guk piskat argitan emaiten ditugu hor uh, bihastez, nahiz eta urte guzian ari diren ez dute gure beharrik uh, ibiltzeko, baina piskat uh, argitan emaiten ditugu. Hor justu, um, diruz laguntzen dituzue da hoien um, uh, lana eskertzeko baina zentzu um, horretan doa? Um, Heinbat, bai lagunduak dira, um, norai jan, egiten, deialdi bat antolatu genin, uda, uda intzin, eta uh, proposatzen altzituzten, uh, era bilpen momentu batzu, proposamen batzutan, piskat behitza ilakizaitenak direnak, eta beraz, pikat norai jan, agrizku tipi bat hartzen duzu, ori antolatzen, ez ibiliko den, behaz laguntza tipi bat ukaiten altzuten, eta geho bat dira, ez tira denak lagunduak orren bandezan, uste dut bai, augoita, saidoita, direnak, gainateko guzia, Hiek dute proposatzen. Adibidez, Ricochek e ez dute diru laguntzaik, hiek dute finantzatzen osoki haien proposamena. Zek hmm. daialu satu sinotan eran du sommezela, eh, el quartier eran zundute, eh, aski eh, ainitz, suntabadirak eh, Kimen Franco, ser ser se profil dira. Le ligne no que, fine que nuspiratu arritu irela container Um, ba pandemio ondotik eldu zen, ezgin akien elkarteak edo elkarte edo berriz uh, nola antolatu hazen denak uh, deshorekatuak baitziren eta inarrusiak denek erantzun dute eta bizkik konten ginen. Profilen aldetik, bauzu denetaik, ba el elkarte usaiako kultura elkarteak, badituzu uh, eragile batzu uh, artistikoak edo kompainia batzu, badituzu pertsona batzu, gaitasun batzu badituztenak eta nahi dituztenak beskata uh, intzinerat eta Eeta beraz bada pixka den Eta sektoreka um, zer dira um, Ba ditugu horejan uh, elkarte kulturak aipatu ditut, gero badira uh, zerrejan... Um, ba dira, tailek desberdinak, hukandugu antzerkia, hukandugu uh, argazki laritza tailek bat, uh, excel, uh, excel formakuntza tailek bat euskaraz, ere. Bai, bai, bai. Biskat, argitu uh, gira, behar zenako ez? Eta uh, bizikion gira, erakurtzeko euskaraz denetan erabiltzen aldela. Uh, zer, hukandugu dantza, uh, kantua, kantuaren ikunan baitu guain bat uh, mitzordu, izan dain tailek edo ikusgarri, eta konten gira urtaz. Kirola ere, ustud, hukandua. Kirolan, zer dugu Kirolan. Ah, hor, zaude, uh, zaude, zaude. Joandein aldean ukan uh, ginoen saskibaloia, aldiuntan entxatu ginen lotzen, uh, nah, hor, ez dakit, Kirolan... Ba, ba, ba dira, eh, isz, kushi, o, batzu, badira, zer manisaz, ikusi itutu batzu. Ba, ba, Imbeste badira, jaurek ba, ez ditutu. Imbeste badira, bai, gira, ez indira denaka ipatutu, ez ditugu denaka bat eh, zenbiskabat ikusteko, ara, profilez berdineak ikusteko, eta geografikoki ere, zentazuek, deia zabaludu zuen, par euskalegi guziari, horrein, erran eh, dugu, zabalazala, geografikoki nola dira, Um, Hore katua da edo ezaimeste? Piskat segitzen du, badira, gauza bada euskararen, uh, norai jan, soziologia, badira, lujalde batzu, euskarra gaitasuna baten baina eragile gutiago, eta batzutan eragilegiago, adibizko estaldean baditugu hainbat proposamen, a, bai hona, miahitze, angelu hor, badira, a, gero baditugu bai, ego, biego lapurdi hor badira zinez, gero baknekaldean piskat gutxiago egia, eta ala, gira, deneri zabaldu dugu eta uh, jaintzago bezala igortzen duzu asarega eta ikortzen duzu zehateatzen den, mena, Bada piskat denetan, ez da hutsunea hundirik. Eta hor bat zinuten, zer zinuten, didu bat bat partekatzeko finkoa? Bai, bat genuen hogei uh, mila euro bat ziren, dei aldian, eta banatzen ziren, geienez uh, mila euroka iten atzuan eragile batek. Uh. Nahiduean e, behar izan duzua, selekzio batekin edo ez? Uh... Uh, bai, piskat izan dira bai, uh, gudain zin hori izan da batzorde bat, autetxekekin dituzte autu batzu. Eta... Bai, bazirean, bai, bai, ogeita, 6-12 azpiehan notizan direla lagunduak, eta usteot, bai, ogeita, mah, pasa, guti gudur baina. Baina, bat direa dibideaz, ekimenak ez direnak egin, e, ara diru, uskosaren gatik? O du, uh, da zuz gero... Gero bakoetxak ikusten zuen, ea... bai nahizuen egin ala ez, eta diruen nahiz eta diru ezukan, bon, batzuk egin dute ala ere. Horoko hmm. bon, jago, ulektu uh, uh, dugu, eh, Euskararen uh, erabilpena sustatzeko uh, egin duzuen ekimen bada, ez da urtean zer egiten duzuen ekimen, uh, ekimen bakiaga. Eh, Euskal Elkagoan, zer xola saramaiten duzue eh, Euskara, Euskara izkuntzaz, uh, zertas uh, taz harizizte? Zertazare gira. Alors, nik teknikari gisa euh, zer gaiten alda utzut orta euh, bada bat zorde bat eta behaz euh, guk badugu gure hizkuntza politika proiektua mm. eta el buruetan bada, badira bi or, bat da gizarteari buruz informazioa, erakustea, sentiperatza erakustea, erriuntan bizinen jendeak nun bizidiren azkenian, hain izel du dira eta ez dakite eskuara hala izan da kampagne bat xartzean ikusuz denek bada horren diarraian bat da hau, hogeiago eskualdunentzat da, naiz eta batzu ere bitunez diren. Euskaldunentzat uh, diozturarek, euskal iztunak egiten duzu vai, vai, euskara badakitenak, eh? Hori da, zenta bilpena laguntzeko. Eta libruzkan, markatuak da, horretarroen libruzkan, ere bitunak diren, etan, du, itzulpena badelarik, irekia dela bester, bara, erdaldunek. Uh, eta behaz, hori da, elburu hori, informatziak egitarki informatzia, eta bigarzena da gehiago, gure zerbitzuak, elkargo, eta erikoitzetan, ori zure su, zure zerbitzuetan bai bista bistan dena logika logika baluke uh, logika zuen akzioarekin herritikomanen sex sex da sex identifikazio suo arasobasala nu nundagabe nun sia ipareuskalerrian euskararekiko gabesia uh, ipar euskal Buf, non lexe ikasteko bil era bil bai... euskalistun kopurua bai ber, bai bai ikusgarritasun gehiho eman prestigio Adibidez. arena ola ko ba hizkuntza ba, politika bat ibiltzeko seco berditu en cadesh berdinak berdi la baliabidiak bon ez togo estugo ino gulekin baina orren ondan baliabidak berdira perdute berdira iztunak eta berdira Momentu batzu, identifikatuak, laguntzen alduen hariketak, gauzak guztiak guk laguntzen ditugu. Euskaralia ipatu da usteok behisa iran, usteok. Bai, bai, bai. Lako, molako gauzetan ere, dien da, hausartzera, euskaraz mintzatzera beti. Eta eta baditugu iztunak, eh? banan, dire noiek ere, dira motivatu, aktibatu. Bai. Eta... Ikusgegitasuna ipatu duzu, adibide bat hartzeko, eh, eskaz du ikusgegitasunak euskarak koino... Eh bari ba, ba, da hobetzen egoera baiina uh, batzok batitute oino blokasak eta bad ditugu denak eta behar ditugu hori gain ditu hala uh, gero uh, ikusgaragititasuna ari da hobetzen ari dabetzen. blokasak se, se, zenten egitenzu uh, frantsesak gain harttzen dola auzu. Uh, bai bai, bai. hori bai hori horren horen kontraioiteko bai, bai, bai, bai, bai behar duugu erakutsi, Ela, ez, er, euskarak uh, baliudura handiz uh, gauza egiteko, uh, anekdotak isa erran dut Osteonek zer gauzarena, bena holako gauzetan, gira egiteko gaur egun txesnak badira, behar dugu justu salto hori egin eta erabilpenera pasa. Os, uh, beste Osteone Euskaraldia ipatu zuzu, Euskaraldia hor jeztu izan baita irunean, e, Euskaleegi mailako Euskaraldia, ipar Euskaleegian ere e, pentsatzunut uh, ariko dela, hortaz... Um, uh, Pre presiste, hasiak ziste, hasiak gira, edo... Hasiko As gira. Hasiko gira, ez da, gira da, gira da gira no, go. izanen da, eh, ondoko ekimen po toloa, gaiteran dugu? Uh, bai, po toloa, bai, gero, gugur, gugur, elkargo mailan lukanen dugu uh, or, laster lehen trimestron or, aurtzaruaren nako hori gehiago, aurtzaruari buruz eta aurzein diger buruz, Euskara sartzeko eta sentiberatzeko eta... Hori ukaren dugulenik eta eta gero bai Euskal Herria da urte bukaeran. Hogrenaido egana identifikatu duzuela e, ara tipnngan ere Um, Indar bat egin behag dela, hori hautatu bali ma duzue gai, gai bezala. Bai, bai, ez da Euskara, haste, hasten da, bon, hasten da tipidanik, biziko, bi, ziklogusietan, entxatzen gira sartzen, horzein e, digiti, gero eskolaren adenek zagutzen dute, bon, gehiago eperenekin kizunetan da, baina kategori hori, entxatzen aldi bakots, erantzun matemaitea horzein ja, digietan gero eskolean, gero aixi era ere lantzen zerbait horugdaleku ekin eta, fin, aixi aldi zentroekin, eta gero, a, eldu entzat ere formatuz, sentiberatu, eta aldi bakotx, ora, erabilpena hartio, tipidanik uh, helduak uh, izan arte, mm. izan dain uh, kate bat, iztenaz ez da hibiltzen, itxatzen gire hasteko. Mm. Euskarren uhtaroa horkin uh, bukatuko dugu, ezin ditugu uh, ekimen guziak eipatu, eun, ba, eun pasa ustuz badirela, zetasunak uh, nahi duenak, nahi duena, sekatu zer badan uh, noiz eta nun, nola egiten aldo? Ba, elkargoko web gunean, ba duzu egitara guzia, dueten zite, ba duzu dena, liburuzka bada. Bo, mutxada. Salen joan derreti, Eta vache biste batarte Adio